Трите положения Беседа от учителя държа пред Общи Окултен клас на 19 септември 1934 г. в Казанлък Ще прочита децата глава от Евангелието на Марк Стих 2 Дали е простено на мъж да напусне жена си? Това е първото Стих 14 Оставете децата да дойдат при мене. Това е второто. Стих 21 Иди и продай все, що имаш, и раздай го на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето. Иди гни кръстъци и ела, да ме последвай. Това е трето. Три неща има в прочетеното, за което трябва едно ново разбиране. Днес Евангелието се чете и разбира в неговия буквален смисъл. Вземете е един прост пример храненето. Всеки знае да яде, но има един правилен начин на ядене. Всеки знае, че храната трябва да се сдърква добре, защото ако работата на зъбите се остави на стомаха, много болести се явяват. Но колко души мислят това, когато ядат? Мнозина мислят, че могат да ядат всичко. Храната трябва да бъде здравословна, за да бъде и тялото здраво. Това е изяснение. Първото положение в прочетената глава е за мъжа и за жената. Ако вземете казаното само от външната му страна, излиза, че мъжът живее само за себе си. Христос казва Ще напусне човек, баща си и майка си и ще се прилепи към жена си. Но тази жена умира. Тогава този закон е неприложим, ако имаме предвид хората, които умират. Например, другарят на някоя жена или другарката на някой мъж умре, замина някъде, не се обажда, нито пише. Търсят се и не се намират. А са оставили баща и майка. Как е възможно да се живее по-нататък? Значи, Христос подразбира мъже и жени, които не умират. Защото когато Бог е създал хората, те не са умирали. Жената ще поставим на мястото на сърцето и мъжът на мястото на ума. И законът става верен и приложим по отношение на човешкия ум и човешкото сърце. Ако се извади сърцето на човека, той не може да живее. Значи и сърцето и умът са във връзка. И тогава те имат един дом, тогава тялото живее. Някой казва, защо ще обичаш жена си? А може ли да се живее без сърце? И ако не обичаш жена си, ще работи ли тя за теб? Докато мъжът мислеше като жената и докато жената мислеше като мъжът, човек живееше вечно. Смъртта дойде, когато престанаха да мислят еднакво. Знаете, е случая с змията. Тя научи жената да не се подчинява на мъжа. И жената се поддаде на изкушението, като яде от забранения плод. Тогава те напуснаха правото верою и тръгнаха по друг път, по който днес всички хора вървят. Всички недоразумения, спорове, слини, всичко иде от това, че хората все още продължават да ядат от забраненото дърво. Болен си? Ял си от забранения плод. Жена не живее добре с мъжа си. Яла е от забранения плод. За да се избегнат всички тези противоречия и нещастия, трябва да не ядете от събраненото дърво. Ще каже някой. Не може. Ако искаш, всичко е възможно. Христос казва. Жената трябва да мисли като мъжа. Второто положение е, че хората трябва да станат като децата. Някой казва, аз трябва да опитам всичко. Няма нито един от вас, който да не познава този закон, който да не е ял от забранения плод. Затова станете като децата, без да критикувате и без да ядете от забраненото дърво. И третото положение ИДИ. Продай всичкото си имане, раздай го на бедните и елата ме последвай. Питам, какво те ползва богатството ти, що му умираш? Може да си много учен, но умираш. Какво те ползва това знание? Христос казва, дай всичко това, което не те ползва на бедните. Така трябва да постъпи всеки, който търси новото учение. И ако си болен, ще оздравееш. Ако умът ти е отпаднал, ще оздравееш, ще се поправиш. Някой казва. Не може. Представете си един господар, който 20 години е използвал труда на своя слуга, без да му плаща и му заповяда. Няма да мърдаш от мястото си, докато дойда. Идва обаче Христос и казва на слугата. Хайде е лас мен! Кого трябва да послушаш? Христос или и стария господар? Щом Христос ни призове, трябва да го последваме. Но какво ще кажат хората? Хората ще каже това, което каже Стария Господар. Стой на това място без да мърдаш. Идва Господарят, пряка в оловете, отива на нивата, оре, се, закарва, докарва колата и когато волото старее, той или ще го продаде, или ще го заколи. Стария Господар постъпва и с вола, и с слугата по един и същи начин неблагородно. Новото разбиране обаче е, човек, трябва да се освободи вътрешно. Новото е изгреб. Старото е залез. След изгреба, човек отива на работа по новото разбиране. С любов. Но трябва да имате една положителна вяра. Вяра, която всичко може. Защото какво ще ви ползва една вяра без последователност? Например, някой казва, че отива на работа, а вместо това отива в кафенето. Това се повтаря на другия ден, на третия, на четвъртия. Но си навярващи не вършат това, което Бог иска. Но в изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Така човек прави връзка с Бога и той идва да живее в неговата душа. Ако Бог не живее в твоята душа, ти не можеш да се развиваш правилно. Но преди това ти трябва да поставиш ума и сърцето си на мястото им. Да изчистиш нещата, защото не може да живее в една къща изоставена и порудена, без врати и прозорци. Такава къща... Не може да се живее. Човек може да живее поневоля в такава къща, но няма да бъде здрав. Откъде ще вземем хляб? Това се питате постоянно. Пита и старият господар. А старото учение прилича на вола, който след като орал цял ден на нивата вечер получава малко слама. Ами, валовете в гората не ядат ли? Те са се откъснали, избягали са от хомота и за тях има пресна, свежа трева. Може е някога стария господар да поиска да уреди живота си по друг начин. Вече 8 години хората се мъчат да уредят живота си, а нищо не е уреден. Защо? Защото се поступва... По стария начин. Господарят прибира зърното, а вола получава сламата, а и сламата и зърното ти си изработил. На те постават грижите, тревогите, т.е. сламата, която ядеш. Вие не ядете хубав хляб. Хубавата храна идва от Бога. Ние трябва да търсим готова храна, но трябва да имаме любов в душата си. А любовта не е човешко чувство. Тя е божествено чувство. Всеки трябва да има това чувство. Това със закон не може да се наложи. Тъй, както птицата, като се роди и хвърка, и рибата, като се роди плува, тъй... И вие трябва да се надявате, че животът ви ще се уреди. Казвате, видяхме учителя. Какво сте видели? Учителят трябва да ви научи да живеете по Божествения закон да не умирате. Учителят този, който ви дава добра храна, не слама. Светлината, която възприемате, е храна. Въздухът, който дишате, е също храна. Земята, по която ходите, е голямо благо. Когато учителят дойде, всички болести и тревоги изчезват. Когато учителят дойде, той ще снеме и от главите ви, ще ви освободи от ярема на стария господар и ще ви предложи да ядете... От най-хубавия хляб. Почувствате ли всичко това? Видели сте учителя? Няма нужда от доказателства. Вие трябва по този начин да мислите. Представете си, че ви донесат хубав хляба, вие почнете да питате къде е се ножитото? къде е мляно, как е умесен хляба и т.н. Каква полза ще имате от това? Предложат ли ви и хубав хляб, яще, а после питайте откъде е и как е направен. За любовта си говори и след като човек я възприеме. Щом ядете от хубавия хляб, който учителят ви дава, вие вече имате връзка с него. Дошъл ли часа на вашето освобождение от хумота на стария господар? Христос казва – аз съм живия хляб. Ящо от този хляб и вашия живот ще се осмисли. Онази светлина, която ще проникне в съзнанието ви, ще ви възрадва. Богатия казва Всичко изпълних. Едно не ти достига, раздай старото. Старото това е тор, който трябва да се изхвърли на нивата. Остави го и елата ме последвай. Това значи да приемеш новото. Тоест, любовта, която ще внесе в душата ти мир и радост и ще изпълни живота ти с всички добрини. Дойде ли стария господар? Идва и стария живот, живота на сламата и на ярема и на смъртта. Новото учение е без комод, без остен, без слама, без смут. Там хората живеят в любов. Сега, ако сте приложили това, което ви казах, видели сте ме? Видели сте учителя? Следващия път, като дойде, искам да ви види без Юлари, болни да няма между вас. Животът в новото учение има смисъл. Така са живели всички добри хора, така живеят и в другите светове. Казвате, дали има друг свят? И аз ще е от хубавия хляб, който ви предлагам, а после ще приказваме. Запомнете три неща от Евангелието. Да напуснеш баща си и майка си. Старото, което умира и да се прилепиш към жена си. Първата жена, която Бог направи от реброто на Адама. Станете е като децата, не критикувайте и раздайте старото. Божественото трябва да се възстанови в живота. А аз няма да ви говоря за страданието, защото не познавам как боли стомах от тревога, как мъгъст тяга гърдите и как главата тежи от грижи. Това вие по-добре знаете. Станете всички граждани на Царството Божие. Живейте в любовта и всичките ви страдания. Ще изчезна. Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 19 септември 1934 г. в Казанла